Уперше бачу, як палають щоки у шапочки, і мені чи то сумно, чи то боляче від того. Вона нижпорить по хаті, щось хапливо шукає, шаруди чорною шовковою сукнею, яка робить її по-новому, по-чужому гарною, і майже не помічає мене. Шапочка їде на концерт, уряджений кооперативним товариством. Їде не як слухачка, а як співачка. Я сам подбав про цей перший виступ». Сам познайомив її з Нечепоренком, Сосницьким, сам разом з ними умовляв її виступити, висував всякі докази аж до громадської народної користи, а тепер мені сумно. Тут же сидить Нечепоренко в незграбному піджачку і, підібгавши ноги під стілець, читає якусь книжку. Він має одвести шапочку на концерт. Я відмовився від цієї чести. Я не ревную до Нечепоренка, це було б таки досить смішно, але коли Шапочка почуває себе з ним із з Сосницьким легше, ближче, то хай вони проведжають її. і Їй буде легше з ними і зручніше. Нечепоренко через щось пересердився і ставиться тепер до мене уважно, приязно, аж смішно. Навіть часом по старій звиці товаришем Антоном називає. Я не думаю, щоб це було через те, що я за мізерний гонорар згодився вести справи їхнього товариства і через щось страшенно розхвалює мене перед Шапочкою, а Шапочка дивується з такого розхвалювання і оповідає, що мені питає, що це значить. А звідки ж мені знати? Коли ми виходимо нарешті на вулицю, Шапочка і Нечепоренко сідають на візника, а я пішки йду в другий бік. Та невже ж ви не будете на концерті? Трохи не вдесяти, дивується Нечепоренко. І Ганну Пилипівну не почуєте? На превеликий жаль не можу. Маю дуже важну справу. Шапочка мовчить, вона не йме віри моїй справі. Та мені й не треба, щоб вірила. Вони їдуть угору, а я помалу сходжу вниз до трамваю, щулячись від морозу. Тихо-тихо на вулицях. Гольчасто блискають купи снігу по обидва боки тротуарів. Вчора нападав великий сніг, і дерева густо обліплені ним. Здається, їх умочили в сметану і поставили сушитись. Візників не чути, тільки побрязкують десь у їхні брязкітки. Прохожі рухаються безшумно, як злодії». Зірок не видно, вгорі важка, ледве освітлене сяйвом міста темрява. Часом падають запізні сніжинки й і лускочуть ніс. На будинках білі, насунені на чоло шапки. На стовпах також чепурні шапочки, дріт замотану в вату. Я не знаю, куди мені йти – додому чи до соні. Мені хочеться до соні. Тоді шапочка, напевне, знатиме, що ніякої справи в мене цього вечора не було». Але Соня буде знов грубувато невдало підсміюватись, натякати на шапочку або розказувати про те, що Дмитро знову щось вимагав. А чи не зайти до Олександри Михайлівни? Там я застану Панаса Павловича, інженера Кучеренка і Трубачевського. Панас Павлович весь вечір гратиме з Трубачевським у шахмати, а Кучеренко стримано з вічливою усмішкою розмовлятиме з Олександрою Михайлівною. Вони всі троє бувають у неї майже щовечора, і здаються сердечними приятелями. Не можна побачити Олександру Михайлівну з одним із них, щоб там не було й останніх. Але мене дратує вже сама думка про Панаса Павловича, і я рішаю йти додому. Роблю над собою зусилля, уявляю собі свій кабінет, темну стелю і ясно освітлений стіл, тишу, нову почату книжку, і мені стає затишно, тепло, і хочеться швидше бути вдома. Беру візника, загортаю щільніше в кожух і умощуюсь у маленьких санчатах. Згадується, як позавчора ми їздили з Шапочкою на Рисаку кататись за місто, який був у неї чудно серйозний вираз лиця весь час. Яка мовчазна була вона, і як відразу оживилась, розцвіла, коли ми приїхали додому і застали в вітальні Сосницького та Нечепоренка. Сосницький, на диво був мило веселий, дотепно жартував і все хляпав мене рукою по плечі. Вони балакали про кооперацію, марксизм, літературу. Очі шапочки блищали, і вона майже ні разу ні з чим не звернулася до мене. Санки на заворотах м'яко забігають і стукаються об тумби. Я щільніше загортаюсь у кожух, поправляю шапку і знову думаю підтюпання конячинки. І що більше думаю, то виразніше бачу, що я не здолав і не здолаю розбудити в шапоці інтересу до себе, того інтересу, від якого, от як сьогодні, блищать очі й палає лице. Їй часом, мабуть, нудно зі мною. Та й справді, я просто нудний став. Нещодавно Шапочка з захованим непорозумінням, несподівано, як це тільки вміє вона робити, спитала. «Слухайте, а чого вас називають Мефістофелем? Їй це незрозуміло. А чи сказати їй, що я керпатий Мефістофель?» Розумієте, Сосницький сказав їй це з насолодою, з мстивою зловтіхою сказав ще б пак. І їй, очевидячки, хотілося питати, через що мене називають Кирпатим Мефістофелем, а це зовсім інше питання. Я прислухаюсь до себе і з усміхом ловлю ниючи каяття й досаду, навіщо я звів її з ними. Нащо було це робити? У теорії, як і в багатьох теоріях, думка була правильна треба дати місце всяким впливам і в вільній боротьбі з ними завоювати шапочку. Але на ділі... Хм... А що ж на ділі? Що? Чорт його бери! Я уступлю кому-небудь шапочку? Мою шапочку? Мою казку? Моє нове життя? Хотів би я подивитись на того, хто примусив би мене це зробити. А ну? Звозчик, ворушись там, чорт, забирай! Не молоко везеш? Ми ще поборемось, Шапочко, із Сосницьким, із тобою, із собою, із ким хоч. Знову санки забігають, я хапаюсь за їх боки і перехиляюсь у другий бік. Ми вже недалеко від мого дому. Я з приємністю дивлюсь на сніг, що блискотить фіолетовими від електрики іскрами, на санки, що летять мені назустріч і обгонять, на повільний потік людей на тротуарі. Платячи візникові, я помічаю біля свого ганку паню в чорній шубці і маленькій шапочці. Мені чомусь хочеться ближче подивитись на неї. Вона помалу, перерізуючи лаву прохожих, наближається до мене. І раптом я бачу, що це Клавдія Петрівна. Під густим вуалем пенсне. Шапочка робить її вищою стрункішою. Вона дивиться на мене і розгублено, схвильовано усміхається. Хтось штовхає її, вона не помічає і виходить на брук до коня мого візника. «Клавдія Петрівно! Звідки? Яким способом?» Від хвилювання вона говорить так тихо, що я не чую нічого. І лице через вуаль недобре бачу, тільки знайомий нахил голови та блиск склапен сне. Нарешті я довідую, що вона приїхала до Києва вже з місяць, і що зовсім-зовсім випадково зустріла мене тепер. «Бідна!» Вона боїться, щоб я не подумав, що вона переслідує мене. «Та що ж ми стоїмо тут, на вулиці? Заходьте до мене. Чайку вип'ємо, побалакаємо». Клавдія Петрівна чогось лякається. «Ні-ні, я не можу. Мені треба йти. І загалом не подумайте ради Бога». «А, Клавдія Петрівна, та я не думаю нічого, бійтесь Бога. Просто радий, що бачу вас. І що простили мене. Адже простили, га?» Клавдія Петрівна не дивиться мені в очі і похабцем прощається. Мені дуже треба. На мене чекають. Прощайте. А, чекають. Ну, це інша річ. Та хіба він уже такий ревнивий, га? Вона зиркає на мене і потупившись, йде на тротуар. Там озирнувшись, вона хитає мені головою, пірнає в юрбу, часом виринаючи з неї шапочкою серед голів. Чудно. Признаюсь, мені промеготіла думка – що Клавдія Петрівна таки не випадково зустрілась мені тут, але тепер я бачу, що помилився, їй навіть ця зустріч була неприємна. А цікаво було б все ж таки довідатись, що вона тепер і як. Може, мені слід було б тепліше привітатись з нею, сердечніше запросити зайти. І весь вечір нема-нема, та й випірне, неприємна думка про якусь вину перед нею, чи стару, чи нову. Стараюсь уже не досліджувати, все одно зустрічатись не доведеться. По обіді я запалюю лямпу й сідаю до роботи. Переглядаючи пошту, я знаходжу серед купи кореспонденції сіреньку конверту зі знайомим почерком от Клавдії Петрівни. Вчорашнє і забуте вже сьогоднішнє почування, ніяковости перед нею знову тяжко ворушиться у мені. «Швидше розриваю конверту і читаю. Не знаю, як писати ви чи ти. Думаю, що все ж таки краще ти. Це щиріше. Мабуть, сама доля хоче, щоб наші відносини не переривались. Я хвилююсь і писатиму плутано. Я знаю, що цей лист буде для тебе страшним ударом. Коли я вчора зустріла, тебе трохи не впало від схвилювання. Але все одно я мушу писати до тебе». Слова «буде страшним ударом» дивують мене і лякають, хоча я не уявляю собі, що такого страшного вона може мені сказати».